Пробач. Ну, коли теплі й лагідні, то хай вже сняться, посміхнулась Поліна, відключила трубку і провалилась у сон. Що вже їй снилося? Чи поросята, чи гроза і змокла кіки в сторожці церковного наглядача? Чи війна та бабуся молодою дівчиною? Чи повоєнний СРСР? де возвеличували одних героїв війни, гноїли в тюрмах других і забували в їхніх злиннях третіх. Щось снилося. Але прокинувшись увечері, Поліна нічого не могла згадати. Вона розплющила очі, простягла з-під ковдри руку, а вімкнула бра над головою і довго лежала нерухомо, дивлячись на книжку на краю ліжка. За вікном кружляли сніжинки. На підлозі блимав цифрами електронний будильник. За стіною пісклявими голосами сперечалися сусідські діти. Потім до них додався голос матері, який повідомив, що святий Миколай неслухняним дітям завтра нічого не подарує. Поліна згадала, що й справді завтра 19 грудня – «Свято святого Миколая». І раптом відчула, що от-от щось має змінитись в її житті. Наче хтось підтягнув гирі у старому годиннику, який давно вже не йшов, і щось в ньому зарипіло, заклацало, затікало, і почався відлік нового часу. Наступного дня зранку Зателефонувала захриплим голосом, підкашлюючи родичка господаря квартири. І домовила, що десь о четвертій по обіді заїде з передачею та щось забере з антресолей. Поліна не мала на цей час інших планів і сказала, що чекатиме. Зранку збиралась хоч трохи попрацювати над перекладом. Потім з'їздити на уроки і далі була вільною. Попиваючи каву та постійно відволікаючись на роздуми то про нову іпостась Стевки, то про прочитану історію бабусі Ніколь, точніше про те, скільки ж було в ній правди, а скільки вигадки, Поліна переклала зотри сторінки, аж раптом заграв мобільний. Богдан цікавився, як здоров'я, які плани, і пропонував обкатати машину. Поліна подумала, що хлопчаки, вони залишаються хлопчаками в будь-якому віці, граються машинками. Мимоволі пригадала Ігоря з його реставрованими раритетними автівками. Як там він в своєму житті? Давно без неї. Чи завів собі нову тамагочі для душі та тіла? Поліна тріпнула головою, відганяючи думки. «Що?» «Вибач, я не розчула», – перепитала вона. «Я спитав, які у тебе плани?» «На чотирнадцято їду на урок. Півтори години попрацюю і додому. Чекатиму на ту родичку, що передачу привезе. А давай я тебе підкину з уроку додому». «І машиною похвалюсь, і ти не мерзнутимеш на зупинках. А то ще спізнишся, гостя чекатиме». «Ну, не знаю. А ти не зайнятий, хіба?» Поліна була в нерішучості, але після такого Богданового прояву уваги до її інтересів та подарованої книжки із самої Франції, вирішила погодитись і навіть запросити до себе – на каву. Ні, сьогодні вільний. Я можу тебе підкинути додому і почекати з тобою ту родичку, щоб ти не сама її приймала. Вона, кажуть, така кумедна, аж мені цікаво подивитись. Кумедна? Ну, не знаю, я не в курсі. Теж, мабуть, неформальна. Ну, добре, Обважай, домовились. Поліна розповіла, де саме даватиме уроки, де Богдану зручніше на неї чекати. На тому й попрощалися. Світлого кольору машина, злегка притрушена снігом, блимнула фарами посеред темного провулка. Відкрилися дверцята. Богдан вийшов на зустріч і привітався. «Давай швиденько, ховайся в машину, поки не засніжило тебе», відчинив він дверцята перед пасажиркою. Непогана машенька. Я уявляла стару розвалину, посміхнулась Поліна. Ну, вона і є не дуже молода. Наїздила вже чимало, але й ціна відповідна, а мені на колесах зручніше буде, відповів Богдан, заводячи двигун. Додому? Так, відповіла Поліна, озираючись по салону. На задньому сидінні. Вона побачила пакет із супермаркету, в якому за формою можна було вгадати коробку з тортом та якісь менші пакетики.